إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شعور أنفسنا ومن صيات أعمالنا من يهدي الله فلا من إلا له ومن يغنل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وعهده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاطي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون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 ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فinna asdaq al-hadith kitabullah wa khayra al-hadith hadith muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa sharru al-umuri muhdathatuha wa kullu muhdathatin bid'ah wa kullu bidatin dalalah wa kullu dalalatin fi al-nar tadhurru bi-sultan Allah subhanahu wa ta'ala kathana al-quran اليوم أكملت لكم دينكم وأكملت عليكم نعمتي وراضيت لكم الإسلام دينة فتبتصوه فنتي من كريو أكملتصوه فنتي من نيوش وكملتصوه فنتي من كريو إسلام الفير الله سبحانه وتعالى كم ازبطيك تأيات ازبطيك تترغوه بسم تعالى مسلمان أبيش الله مضروه أكملتصوه فنتيه dhe nuk ka më të fe në të fej asur e manësije ajo është e pojtë të gjitha aspektet dhe në të gjitha kërushat Allah i madhurë ka përzuar në të adhurimet ka përzuar në të rejot ka përzuar në të ndanjesat të cilët ka nebojt për të njerimit të jetë që të ruher për qëshijëve për fitur e këtë njësime o mbohët gjithashtu ka përzuar në të edhe pesat Allah i madhëruar ka ligjëru me muslimanët disa festa. Feste të cilët janë ditë gëzimit në pesimtare të nëto atë gëzojnë përmbalimin e disa adhërimi më madhështore. Dhe Allah i madhëruar i cilët ka kryuar njëriur dhe e di shumë mirë se qëmar ka njëriur në bëndësi ti dhe nevoj që ka njëriur i ka vendosë të festa që njëriur të ditë gëzotë dhe nuk ka përpër përpër përpër sinëtare, cfejësat e tjera për për të qëtyre. Për këtër e sune, trasmetone në nëjesin, hadithi, të cime ka të reguar Imanu Abuda Udi, në sune të nëdi, trasmetone nëjesin e të se eri kërë përfetisë sa më bëhëllës e në medine, në mëdine, dhe buri e rejë që njëzë në mëdine për stonën dë ditë, edhe u tha qërë janë të dë ditë, Tha këtë dy ditë, i thamë të dy ditë janë dy ditë të cilë të vestonin njerëj dhe lëbërni në tonë në kohën e njërantës. Ta profetisë një së nëllohinë sëllem, Tha po allohinë me dhruar, ua ka zërëndësuar këtë dy ditë me dy ditë me të mirë asa ato, me ditën e fitrit dhe me ditën e kurbanit. Po allohinë dhëtë ua ka zërëndësuar këtë dy ditë me dy ditë me të mirë asa ato, me ditën e fitrit dhe me ditën e kurbanit. Kështu o loj madhurua o ka zërëndësua o besimtarëve, didet e festave. Për ndaj o loj madhurua me të fetë, o dhë nuk ka ligjuruar për besimtarët asë një fest një të për dhe shë dy festnëve të cilët e dinë qitë ne. Këto festet e cilët e festojën dhe gëzohën në toë, dhe kemi të drejtë të gëzohën në toë për shkak se ne në to të njëmë në njëmë një njësajnë njëmë, dhe shpeson pra abo që ne e parënë e ato, dhe shpeson pra abo në më dhe ojnë në farënë njënafët në to. Edhe shdo mëtë, edhe shdo fej, ka fesat e vetat. Feje kështerë, feje qifunët, feje komunismëve, feje demokratëve, gjitha fejtë kanë fesat e vetat. Sëpse ata, e din shumë njërë që njëri ju ka nevojë të këzoj një i ditë, për këta rësue ka me ndosë në tësa festa. E dhe për këture festa, për këture festa, për këture festa e vidit të ri të cilën e festojnë shumica njërëzve në mbarë botë. Dhe kjo është i festë e cilën nuk ka lidi me felistama, dhe asë me fel e besimtarëve të cilët falën pesë herë në ditë. Nuk ka lidhje me muslimanë dhe as në fënë tjetër. Kjo është një festë që si origjini e saj e ka nga krishterizmi. Prandaj ajo festohet në mbarimin e një viti diellor dhe fillimin e një viti diellor tjetër, sepse ajo simbolizon simbolizon mbarimin e një viti naqprit me të cilën kanë lindur sipas tyre Isa al-Islam edhe ditën e lindës e dhja ka e kanë qëtë unë fejt dhe që atë u e kanë filluar vitin. Pande edhe ata sa her që vjenë këtë dit e qëtë e qëtë e fejt dhe e qëtë e fillim të vitit. Pande edhe ata e festojnë dhe ta. Që që kjo fejt në regjim e shfejt si u përket kështere me dhe shfejt të tyre. Dhe kjo të rëgojnë qarë që ka nuk ka lini me Felislamë. Por të fejtë njërëz të, të tjerë përveç kështere si shkanë qënë shqiptarë në kohën për para se të vitë demokracia e vestoni të pesë edhe pëse më nuk pretendoni se ishin kështere të gjithë ma dhe edhe shumë për e të recidoeshin vitët muslimane e vestoni të pesë e vestoni nëse pëse ndërën është vitët djëndonët në një këptim të për të dëmëta. Më djej, nëse njëri më në gjithë dhe meditoj në këtë qërështje, dhe të qonë të këtë jëri të zimë për një i dhërimë. Sepse në dhërim i vitëve dhe të këtë që i ku një vit nga jetë a jote dhe i akruzër në shumë vdekës. Dhe kjo gjithë të në vëjnë njërimi që i të hidhërëhet edhe të pregatitët për atje që ka pregatitët Në të cilën të darër për Atau S.W.T. Ndërsa të zimin në të ditë në malishe Nuk është në gjikshëm Nuk mund të zonë njëri një pëse ka i ku për i të sti Pëse e shafurë për në vdekjes Pëse e shafurë për në më gëris Por njërë njërë së shka fanë Allah e madhurë në Kër'an Iqëta më benim nësër njësër njësër Njësër njësër njësër njësër njësër është a thua njësër në dheria, por ata e në të shkuj desir dhe kanë këthyrë shpinën. Atyrë uafon të vdekja, uafon të në dheria, në të cilën e darë në pahat ma hët, edhe ata gëzonën shumë në këta në hëtese e ma dhe në të cilën e të jëtojnë. Kjo është regjina e pesis të tyre. Edhe për të fest, në në në të demi që Allah i madhuruar e këndaluar për besimtarat muslimon, që ta festojnë të festë Fesën e ndërim të vite dhe, të vitit djëllohë. E ka ndëlluva allo vë subhanuatare të fesë, sepse kjo nuk është shpesi i përkjit istatët. Për, për kumën e si është shpesi u përkjetë fejlët të tjera. Dhe allo më dhe rulluva me me ka të rulluva me Kur'an, nësurën e patë Kur'anët, që rrunga jo, rruga në muslimatë dhe është një rrugë e tila, nuk ka lidi me rrugën e atyre... تذكره كما زمنينه ناط واوزنوا كي كان تمنوا فانا ذكر الله وذكر المصير التي يدري الجميع غير المغضوب عليهم ولا الضالين فقد ان للسراط المستقيم ولا نزله بالضريك صراط الذين انعمت عليهم وربنا ادرجوا كبرت الميرسي غير المغضوب عليهم ولا الضالين يوم لا تنفع الا تلك التي زمروا ولو وردوا ذاك من të cilët janë të humbur. Edhe këto festa, festat e ditërish pjesë rrugës aty që janë të humbur. Të cilët janë humbur rrugën e drejtë. Edhe përdesëh festat ma e tjera, Allah po dorëuar ta korrizuar nejunitin e Kur'anit, Jannati dhe me mohu orzin, duhet të kuohet që gjithëshmit na vërtetë aty. Dhe kjo është pjesë e rindërtuar për, për, për të rezultuar të dërguar për festat. Dhe mos e festojë atë. كوشه بار اغمنتيداشنا رچت ماما سبحانه وتعالى القران والذين لا يشهدون الزور واذا مروا باللغو مروا كراما فت بسيلتار دي ورتيدار ادتصيت لا يشهدون الزور والليبر البيس نشفيت واذا مروا باللغو مروا كراما دكتور طاقه من ثاني يجيب تاسكوتات لارغوها متي do të sërë apo të shpikim me këtë ajetit. Ku thotë اللهم اذرعوا واتا الذين لم يمروا بمسفية, po të nuk marrin pjesë në festa të mysafirta. Ne u stam mysiftarët e vërtetë ato që do të marrin pjesë në festat e mysafirta. Sepse pse i ka thënë që do të vjesë në shtëfië? Sepse po të shikosh, ato festa rreth par nuk durojnë të i lidhësh se ka vendosur ato. Po për një ditë këtyre dëshimë dhe tyre, për epshëve tyre, për dëshimë dhe tyre. Nuk e kam murimi për Allah, subhanu wa ta'ala. Se dyti, në këto festa, ata e shajnë Allah, subhanu wa ta'ala, edhe shpikin këndaj ti. Si që ka thënë Allah, me lori hadithu këmësi, më shanë mua për njërë demit, duke më dedikuar mua fëmi. Këtë më shanë më abirë e dhemi duke thërë që unë kam fëmi. Në këtë që Allah i madhurë më kam fëmi. Edhe atanët e ditë, e festojë që Allah i madhurua ka përë po fëmi. Allah në rritë. Shë që këtë festë, është një përisharë e këtë mundarë ndë e zëtë të madhurua. Në këtë të nduarë se zëtë i ka fëmi. Në këtë që a nduarë, suha në akash këlluës, Ku sa i sa dhe selam ti që je krijesë ka qenë njerëj ka qenë njerëz i gjithë njerëzit njeriu i cili e zgjon dhe e mallon për të transferuar njerëz në emër të Allahut subhanahu wa taala nuk takon Zot. Ata e vështodit. Prandaj nuk takon besimtarët apostollët dhe të tjerë selefët ose shumë prej tyre me shpjegimin e tij të thonë brata të cilët, a di ti çfarë, brata të cilët do marrin pjesë në shfitën e këtyre do marrin pjesë në fesë këtyre. Ky është kuptimi. Gjithashtu ka thënë profeti sallallahu alaihi dhe sallam në hadithën e saktë, men tashabba bi qawmi fa huwa minhum. Kush i ngjan një populli ayo shfityre. Kush i ngjan një populli ayo shfityre. Transmeton Ibn Abi Hatim, me zënjë të saktë transmetimi nga Abu Abdullah ibn Sulaiman se ka thënë Mosmyri të këmushrikët të mosbezimtajët në faldërët e tyre, ditën e fesis e tyre sepse zemrimi o nëzve britanë atë ditë të mosmyri të këmushrikët ditën e fesis e tyre sepse zemrimi o nëzve britanë atë ditë Gjërë e me e frikshme, me frikshme të besimtajën dhe është zemrimi o nëzve Me e frikshme së është të gjëtjetën edhe zëmrimi Allah të zbërët e tyre, që në atë dit, ata përdenësë zë zëtë i kalinë në fëmijën, në atë dit, ata e uërënë e tjene për të në feste, në atë dit, ata këmjë i nërën e qëna për të në në në kufri. Për në një të konë me sënëtarjët për zienë më ta. Gjithashtu të thë në mërën e vërën, lërgërën e për e mërënë të vëtë Allah në fërët umeri, për cilin ka të në Profetë s.a.s. Ka të nësë dhe këndë në nërëmet njërës të njëzpihuar, nësë dhe këndë nërëmet njërës të njëzpihuar, a i dhe i të meri. Njërë i njëzpihuar, dhe cilë të këndë njëzpihuar, o do të mërtejët në zemërë të ti. Gjithë shëtërës më tërës, amërë në nas, dhe dhe Allah më ka të në, ku shkallon për në bëndeve t edhe kryve në pesët dëtyre, edhe për njësorën në ta desë dërdes, a i dorin gjallën në ta dhe gjukimit, dhe të të dorin gjallën në ta dhe gjukimit, dhe më dhe në dhe më dhënë fe si në tyre, në më dhënë e si një kryve në gjithën e prime, në të namur në lasë, a i kader për tesë, alamur në rujtë. Njëdo shëtës me të trebër me Ebru Hafsë al-Kabir, një prej djetarëve të meddhegët hanafi, Edhe te ka kërduar i Bu Mgemi, li në Libin e Vete, kërshë përkërkërën shërkënëzët dhe kajëkë, vëllimit e të fëgjë e 5 në 5 në 5, fërët e Bu Hapsër Këbir, nëse një person e a zhërërën e mërën 5-10 vjetë, më pas vjetë dhë ditën e pesë nësë tyre, edhe i zhërër njerën prej më shrikve, një kokë të vezë, një kokë të vezë për të më a dhërrua atë dit, ditë, A i ka dërë kufrë, a i ka dërë në feje dhe i është shirë punët i e mirë. Pesë një vitë që nga dhurë a mërë së khamëtane. Kjo është fjarës të djetarës, marja libri më në nëgjemi, i cilë është për djetarën në nërë të më dhejnë i khamët. Më në dhjë po pëllë sënë Allah a.sëllemë, Jo vetëm që në kanë në luar, jo vetëm që në kanë në luar të festuar të fesën e tyre, por në kanë në luar që në te kryëm rite të në të pa alë në vendet, ku a ta kanë festuar fesën e tyre. Të regohet në David në Tahak, thot, e e i e në person të profesi së nëmba, edhe i ta, oj dërgur e maut, unë jam zëtuar që do ther disa dhevej në një vend, që me të bëwanë i ka thon profet sallallahu alejhi dhe sellem atafta që i thëgjë i dhun, po i thëgjë vetë mushrikën këtë vet, i tha jo. I tha po thëndesë a ka qenë ndonjëherë ditë kohë vend feste, dhe a ka pasur ndonjë kohë vend feste e mushrikëve këtu në vendin? I dha atë që personi jo nuk është festuar asnjëherë festa mushrikëve këtu në të vend. Atëherë i pa profet sallallahu alejhi dhe sellem kryeje Zotimi që ka bërë që të therë, dhe më në të përën, sepse... Për gjithë, sepse... Nuk lejohë që të kryojë të zotimin atë që, që është ndanuar nga Allah subhanu talë. Thotë i blëtejmi edhe tjërë, edhe djeta ardja ka të thërë, që këptimi hadithë të është që nuk i lejohë besimtare që të shkojë, edhe të atëherë i kurbanin nga do nëndë ku ka qënë vëtë fesash për mos besimtare, dhe gjithë kjo për treguar që nuk e jo më të këllu i zhëtë fesën e të rrë. Sepse, nga shmëri e me da furtë zemër në njërit, dashuri, edhe anim nga fejë e tyre, me i koj që ne imi të urdhërur, të largohëm nga fejë e tyre, sepse fejë e tyre e në zemërim nga rëbosë, nga në talë dhe qëmë një në qëhënëm. Thëtë në në gëllajinë, Allahun e shëroi shtetull. Nuk i lejojnë muslimanët të marrin pjesë në festat e mushrikëve. Kështu për këtë kanë dakord të, të gjithë jetarët dhe një votim është dhënë ashtu. Thotë, nuk lejohet të festojësh, të ofrosh, të prezantosh në, në festat e tyre. Domethënë, në vetëm që festa është e vendosur në Peshk, nuk lejohet të festojësh as ta bëvësh atë për festat e tyre. Thuash gëzuar vitin e ri, ose gëzuar Pashkën, ose gëzuar këta. Qodë më qejl. Në libën e vedhe e ka me hnedhime Thot, urimi i mosbesimtarve me shenjet e kufrit e tyre është haram Edhe për të ka rengërëm të gjithjetarët Si për shenjur të juroj e ta profesit e tyre nëse për e gjërimi e tyre Edhe ky person që i uron ata forto festa, thotë vazhdon felim vlojini. Ky person që i uron ata forto festa, nëse shkëton prej kongrit, thotë nëse shkëton prej kongrit, ai nuk ka shkëtuar prej gjunatit të sigurt, për të cilin kanë ndërruar të gjithë dijetarët e Butës Islam. Edhe sigurisht ndika ka thënë më theruar وقد نزل عليكم في الكتاب ان اذا سمعتم ايات لا يذكر بها ويستنزف بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوف في حديد غيل انكم اذا اذهبون فالله سبحانه وتعالى يثبت الله يمدلوه يمدلوه يمدلوه من ما دون نور القران جلست دجون نيرز نسي دجون ذا نيرز دو كان هو لهت الروح او صدقوا طالوا متا مسندون متا Se për ndryshë i rjeni si a ta Dhe Allah i më dhrua ka mërë t'i pashkuar Munafikët dhe mosbësimtarën dhe gjahdem së bashku Inna Allah gjallurë munafikët dhe mosbësimtarën dhe gjahdem së bashku Do t'i pashkuar munafikët dhe mosbësimtarën dhe gjahdem së bashku Mosbësimtarët janë të të cilët të bëjt kufrën në gojnë të tjore Kurse munafikët janë të të cilët mërën pjesën të kufrën Ruwa, dhe hershin duke përdorur me hershin e turqit kufirin. Edhe këtu vlezën e tyre në ato të cilët marrin pjesë në festën e tyre dekoruar në portavolinat e tyre, por marrin pjesë gjithashtu ato të ndezin televizorë për të shikuar emisionet e tyre, në të cilat ata urojnë një qindë për të mund festash. Edhe ai hersh duke shikuar ato në kanalin specialt, duke menduar se nuk mund të shkodëjuar, taher realiteti treqon që nuk është ashtu. E për të gjë ka fornë djetarët dhe djetarë përshkohore, për të tërë që e në mbazë, shimë në thejmini, shikë lëbani, këmësoni përheshën, e shumë djetarë tje ka fornë dhe ka në thëmë që festimit të e festave, ose pjesmarin të festave, ose umërimi mësë besimtarën të festave, nuk i leo besimtarit sepse zëmërimi e rozve në bëtarë edhe fesët e pësimtari e më njohë roke në tonë, dhe nuk leja që asku është të shpikë në fenisna në fesët e reja, nuk së Allah në më dhuruar të, naka, të naka, në kënaj që në e halad në haladhën tonë, edhe në lërgjë në harapi. Nuk së Allah në më dhuruar në bërë për e tërri që gëzohën me fesët që ka vendosë më Allah s.w.t. edhe nuk gëzohën me atët të cilat janë fesët të cilat zbët zemrimi Allah s Alhamdulillah والصلاه والسلام على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. Kush jeshëa që Allah i mëdhur në ne ndalon që ne marrim pjesë si në festën e mësimtar. E treguar vetëm fitbesi Allah i mëdhur ka treguar që në fillimin e Kur'anit, çuë dhimi vërtet në cilin i themi i deda surat al-mustaqim, do thur rruga e rrugë atë vetë Ramazani ndonë nga rruga tjetër që ka të ku. Sepse vëzër, nëse një person mërë pjesë në fesët e tyre i hynë ati, i në zemë, dashi pa dashi, e bashoni, dhe animë për fejnë të tyre. Dhe mësë për të dojë dikurë që është burimire dhe e nuk e do fejnë të tyre dhe nuk e do atë të që zemë në mësua në tala sepse ka ndohë në kote hershme në gjari të që diqme në të cilë atër të regoj që zemën ndotë allohë dhe ndyronë në loërë, si të të shirojë i, ka të regojë për gjëzëmë, në një një galibëve të jinë në gjarën e të qudishme, për një personë, i cilë ishtë hafiz shkër kërani. Thotë, shko një grup njërë që të luftuar thotë allohë të kunder ramakve. Thotë dhe rrugës, ka lënë për një kështin dhe ramakve, Edhe një djalë i ri i cili ishte hapës kurorik në qyshën e supo arg mendesh. Shikon larg dhe shtyn një vajzë shumë të bukur. Edhe sa e shikon atë i hyn në zemër dashuria për të. Dhe i thot ataj, si është e mundur ose si ka mundësi që mund të vijë te ty? Si mundi ti vi. mund të vij? I thotë atë mund të vish tek unë dhe mund të ndahemi në mërë një mënyrë duke lënë të ndërtojnë të ardhmen tonë. Edhe atër e i nërbohët, edhe shkënë të kajohë. Thëtë, shokët e vetë nuk e marrë në rëshë bëtëm, se kërë e shokët e vetëm i kështijë, dhe marrë nërëshë e kështë edhe në fejnë i saunë. Edhe pse kështë mësuar të gjithë Quranë për mendëshë. Edhe e dhjitë Quranë dhe e këtohën të ata. e dhe më nëzit në të gjithë shumë. Më ndohë pak të shumë që të dhajnë tonë që t'je njefë shumë njërë dhe e di që e jeshë me i me fejë, me besimë, dhe mësu këronin të, të shumë që e kalen fë njësa më shbërë njështërë. Qërë të ndjesh? E me gjithë të nërgore, nuk e në qërë t'i bonin. Më mbra pa, pasi kalen në disa kohë, kalen në disa për të tërërë dhe e shumë në atë personin njoje që rëndë që ti po zbot. I vetë Kurani do të harrova të gjithë. Nuk më lëm vetëm se një ajet të Kurantit që ka thënë Allah subhanahu wa taala: "Wara'bama yuddu alladhina kafaru law kanu muslimin. Adarhum ya'kulu wa yatamatta'u wa yunhihimu al-amal fa sawfa ya'lamun." Nuk më bën vetëm se fjala që ka thënë Allah më dhuron basë dhe dëshirojnë në ata që kanë mërruar se kurë të ishim muslimanë. Lene ata të harë në të kënërgjën se kam për të ditur. Ky të diturë. Këtë të të shri vetë me eqë u në bajmëtët, në dhjimë ku amë. Edhe këta eqë për Allah më dhruar i Allah ati si në dhëshkim, që ta ndëshkojnë marë në ti që më të dunja, që ta kuptojnë se, se kush është dënimi për Allah së për Allah. Rëtëm pëse, sëpse në vetëm se sepse ajo lëvon me zemrën e tij tek një haram, ajo i dhënë një krishtere, duke duhet dashur pas një krishtere e cila nisën nisën në frengë aty që kanë humbur të vërtetë. Edhe çora më, më subhanallahu te dalë themëndim. E kush e siguron ne se ndase do të marr pjesë në një festë, mund të çti devijoj si zemrën e mysfarit nga talefe e tij. Muslimon shroi Këtësia u nërë për ju, që a nërë për të nërë për në fene ti se mundë dhe që një gjuna bërë qashtë njënë të bërë në fja farë. Dhe nuk e të diro për se shpaka të ka bërë suha në të anë. A ka fituar kënësit në tja për zemrimin në ti. Edhe letavarit të jësër njësit shembu, që të ure për hamë dhe, sepse në basë një gjuna për më bërë qashtë dhe fene, në të fitoj zemrimin në nëpahut Nusem Allahu subhanahu wa ta'ala rrugën e zemrimit i ti. Nusem Allahu subhanahu wa ta'ala. Të ndambyllur ti në një botë mira. Nusem Allahu subhanahu wa ta'ala do bëj për tyre që kënaqet me hallahun e ti, do bëj për ty që zemra e mohamedit. Allahu të shpëtojë në jetë.